«Чи багато людей воно забрало?» – спитав созонт. «Ми рахунку недостойних людей не ведемо», – відповів Теодорит. «Нехай їх рахує Господь». «Розбійника ви також кинули туди?» – спитав Павло. «У нас на острові лишень одна могила. Матері святого Микити». «Померлих здебільшого забирають родичі» котрі їх перед цим привели. А коли родичів нема чи друзів, кидаємо покійника в прірви. «Кидайте з цигарем чи просто так?» – спитав Созунт. «Просто так», – мовив Теодорит. «І ніколи трупи не спливають?» «Не було такого і разу», – сказав Антоній. «Гадаємо, що в оці прірви живе якийсь дивний водяний звір». Його бачив тільки раз некіфор. «Розкажи, Никифоре». Никифор мав кругле, трохи розкосе обличчя, приплюснутого носа і повні губи. Він оповів, що якось вийшов до ока гуляючи і розмірковуючи про діла господні. Спинився на березі замислений, і тут раптом збурилася вода, і на поверхню випливла кругла спина – з роговими плавницьками. Це тривало, однак, тільки мить. Спина зникла, озером пішли кола, а згодом усе заспокоїлося. «А я вважаю, – сказав Теодорит, – що в оці прірви живе вилікуваний святим Микитою в полос. Як бачиш, – сказав, – усміхнувшись Антоній, – ми самі того добре не знаємо. Коли набираєте воду з озера, спитав Созонт, чи не нападав на вас звір? Знаючи про звіра чи змія, воду набираємо самі, але ні разу на нас не напав, мовив Антоній. Чи всі у вас запитання? Ще одне про рік Созонт. «Чи не каратимуть карлика за те, що усякого наговорив?» Микитині учні здивовано перезирнулися. «Чого б мали його карати?» – мовив Антоній. Брат Теодорит зголосив, що все ним повіде неправда. «Але нас непокоїть у цьому карлику інше», – проказав Теодорит. «Сестра Марта звістила» що він крутиться кола жіночого табору і підкликає до себе одну карлицю. Блуд же у нас суворо засуджується. Не може бути місця похотям у тому місці. «Коли він зогрішить, як його покараєте?» – спитав Созонт. «Спробуємо напоумити», – сказав Антоній. «Можете і ви його застерегти, як познайомлені». Поки йде залицяння, Його не чіпатимуть. Кара прийде тоді, коли блуд Звершиться. «Хто то як каратиме?» Спитав Созонд. «Сам себе, мовив Теодорит, З острова має піти геть, Тобто пущений буде Перейти око прірви. Коли перейде Його щастя, коли ж ні, Прийме кару. Каратиму не ми, а Господь. Ваші слова чіткі і все роз'яснюють, сказав Созонт. Не маю жодних підстав вам не вірити. Тоді перейдімо до того, ради чого прийшли, сказав Антоній. А прийшли оповісти тобі, брате Созонте, для писання твого, що знаємо про святого Микиту. Чи записуватимеш, чи візьмеш у пам'ять? «Все досі оповіджене записую», – сказав Созунд, виймаючи оправлену у шкіру книжицю. «Хоч не все почути записати в стих». «Прочитати вам?» «Ні», – мовив Антоній. «Перекажи з собою освоєне». «Гаразд, озвався Созунд. «Про дитинство та юність у Черняхові» про пробуття у Жедачівському монастирі, про життя в Криниці на горі, про відхід на цей острів і стояння на стовпі